Azi dăm temă liberă ca de obicei și pentru că le-am cam schimbat acolo cu vinerea cu lunea. Hai să spunem că astăzi este temă liberă pentru toată lumea. Dau câteva știri foarte și foarte pe scurt până a colegi piadurile telefonice venite de la dumneavoastră. Președintele... Raionul Iania noi, Alexandru Barbaroș, susține că primarii din Republica Moldova sunt într-o situație foarte dificilă din cauza fricii care domină societatea. Mulți dintre ei ar vrea să plece pe hotare și nu se mai gândesc la un nou mandat, deoarece li se fabrică dosare și uh, sunt intimidați politic cu acestea. Campania electorală a Maesandu a fost finanțată cu 1.500.000 de lei transferați pe contul Partidului Acțiune și Solidaritate. Sponsorii principali ai Maia Sandu au fost activiști, profesori, câțiva agenți economici și o, comp o companie aeriană. Mâine se va reuni Consiliul Suprem de Apărare al României. Pe ordine de zi va figura și relația României cu Republica Moldova. Poliția a reținut un suspect care ar fi jefuit filiala băncii din Strășeni. Paznicul, sarmanul, care a fost bătut și împușcat, ar putea să rămână fără un ochi. Poliția, pardon, proteste azi în fața Direcției Generale Educației a municipiului Chișinău, părinții Scandau, nu ne otrăviți copiii. Vă arămentim? E vorba de scandalul cu licitațiile trucate, în urma cărora, unii agenții economici cu ajutorul unor funcționari din uh, Direcția Învățământ a Municipiului Chișinău au livrat în grădinițele și școli produse alimentare alterate și chiar otrăvitoare. Cam acestea sunt știri de pe scurt. Dacă aveți și altele, vă puteți referi la ele. Dacă nu, vă puteți da cu părerea spre ce aici credeți că este important. Avem temă liberă aveți două minute la dispoziție și două telefoane, 804424-804422. Porum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasin. Ascultă și participă. Să te auzim. 804424-804422, 2 telefoane ce la forum la Vocea Basarabiei, temă liberă pentru toată lumea și două minute la dispoziția fiecăruia dintre ascultătorii noștri. Dacă avem telefon, începem cu primul apel. Bună seara. Bună seara. Vă ascult. La Vasile, domnul. Da. Care Eu sunt să mă să cât mai... cât mai pe scurt. Cint. Dacă e temă liberă. Dacă într-adevăr o să demnă să duvidească că la noi nu-i stat țara asta, de e Газ, когда будем бояться депутат, не в в лезе. Сергей, спон, в первом, мы не сможем довести, не сможем довести, не сможем довести, не сможем довести, не сможем Până la urmă o să avem, dacă am avut până acum o rață mută, o să avem un dodon, dar nu cum el pângere, numele lui Mare punem de flori la, la picioarele monument. O să avem un, să veste că un dodon cel minținos sau dodon cel mărșov. Când nu o să fie niciodată președintele el, a sute și sute de mii, poate chiar milioane, de citația acestei țări. De biserică nu mai spun, adică acum de funcționare de vârf, a bisericii, că biserica nu are nicio vină, asta e un cuvânt sacul sunt trebuie să noi. Numai asta e biserica rusă. Nu știu cum am putea scăpa de ea, tot scăpăm de ea numai dacă o și de guvernarea asta banditească. Poate cu timpul. Și dacă îmi permiteți, o să mai, mai adresez încă o dată la locuitorii capitale, mai ales la locu locuitorii sectorului ciocarna. V-am spus mai anterior, despre bisericuța care ține de e, Patriarhia Română și de Mitropolia Basarabiei, pe Mircea Batrân. E o bisericuță foarte mică, dar îți place putem cu rezultatele așa. Pe bătrân nu nou bară trei pară e, Așa e o atmosferă, domnul Gerasimul, acolo, că sunt preot băiat tânăr dar cu mai, mai mare plăcere mă în fața lui și îi zărăt mâna și îi spun părinte încerc da, să viziteze și totuși să sperăm, omul niciodată totuși spere că o să fie bine, speranța mare ultima odată cred că cu omul, mulțumesc de atenție bă, seară să bună. bună și un viitor mai bun și dintre nostru, Maia Sandu seară bună Ne de mai departe, bună seară 804424, 804422, tema liberă. Bună seara. Alo Alo, vă ascult. Alo Da. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Simiu. Da, domnul Simion. Eu cred că Curtea Constituțională este într-o dilemă să recunoască sau să nu recunoască alegerile a președintelui. Eu cred că mai degrabă că le-or voi la guvernant să o recunoaște. Însă Uniunea Europeană aș convingă. Este la noi, sunt uh, toți egali în, în, în fața Constituției sau uh, este unul mai, mai previgiliat sau altul nu previgiliat. Eu am în vedere rezultatul alegerilor. Pre președintele Republicii. Și Uniunea Europeană s-a avem noi justiție în țară sau nu avem justiție să judică drept sau nu să judică drept. Asta am o factul principal. Dacă noi am avea justiție, eu cred că alegerile nu vor fi recunoscute și va fi în contur. Dacă, dacă ei sunt profesionaliști, juriști. Că eu o că tot o înțeleg jurist juri, juri, Și să vedem și rezultatul mai avea la hotărârea curtei constituționale. Eu aș vrea să-i expun lumea părere în țara asta din punct de vedere. Va fi recunoscută asta alegere sau nu va fi recunoscută să Da Vă mulțumesc domnul Simion păi Sper că așa cum a făcut-o și cu anumite ocazii Curtea constituțională se va documenta suplimentar după cum spunea domnul Tanasio dată într-un caz foarte, foarte specific că ei se documentează și din alte surse vor mai apărea poate și rezultatele activității procuraturii sau CES-ului vizând finanțarea Partidului Socialișor din insule Bahamas și altele și altele. Cazul ăsta, cum să vă zic, diabolic cu organizarea alegerilor cu participare masivă a cetățenilor din stânga Într-o și cineva de la Chișinău cu șefciuc și nu știu cât privește încrederea Uniunii Europene în curtea constituțională, cu așa un alt oficial european a declarat odată la la Chișinău într-un anumit cadru că se cam uite straniu cei de la Bruxelles la curtea noastră constituțională. Bună seara. Alo, bună seara, Yuri ascult Domnul Arcade, mai este necesar după cazul ăsta după că și-au hrănit copiii mai duce să aminte la tot pasul că, cât se îmbolnăvesc în Rusia de Sida. Aici, sub nasul nostru, uitați-vă și se petrec. Funcționarii care au știut cu ce hrănesc copiii, au hrănit în secolul XXI, cu niște cârpi, cu niște pești de paraziți. Din asta astea au auzit convorbirile, da? Între șoferi acolo, între funcționari, între... sau nu ați auzit? Continuați. Da, păi eu vă întreb dacă ați auzit. De ce mă întrebați? Nu, vreau să dacă ați aș, știți... Eu stau mi-ați uh, uh, blocat, deci, uh, uh, meditație. mă gândesc ce are SIDA din Rusia cu treaba asta. Apoi, tot timpul aduceți în aminte că... Și, nu, nu și dumneavoastră care-i problema? Aveți ceva, cu, aveți ceva cu SIDA de acolo sau care problemă? 99% care sună la voce basarabie, se uită pe stigarul de vicinul. Și, și dacă criticăm Rusia, ce vă stă în gâță cum. Dar da, ce să nu la noi și să Păi ne uităm și la noi, dar pe ce vă, nu v voie să criticați? Eu am scris pe Facebook, îmi pușcat trebuie acela. Care acela? Care a, a adus mâncare... Uh, da, care, care, care acela? Era unul care are, are nume era, era pe fotografie. Are nume? Păi nu mai știu minte, un, un, un, un reprezentat unei firme, ce să-l ținu minte. Este Tatiana Nagnibedat Tverdă-Hleb, care răspunde de, de tot ministerul ăsta. De ce nu duce răspunderea? Într-o țară normală, cum toti s-o cotesc europene, noi doar țara europeană suntem, ar, ar, ar trebui să dai de demisia, dimisie mai tine. Și primarul câte-o opăsit, o ars cafineaua de la piața centrală, câte-și mai câte s o petrecut, am un pompierul ăsta, o decedat, el nici nu a scris, măcar nici nu a fost la mormântare, nici, nu, nici nimic nu a scris. Tot ar trebui să vă să facă. Dar, dar la noi sunt de prins să uită peste gardul vecinului și să În Rusia, în Ucraina, în alte regiuni a țării, a, a lumei. Ei, în Ucraina vă uitați dumneavoastră. Dar eu nu comentez. Dar la noi sunt de că Rusia bețâși, în Rusia gardul strică, în Rusia gaz în Rusia mor. Dar uitați-vă la noi. Deși la noi așa ia nimeni nu da dimensiție. Că eu vă întreb, domnul Arcadi. Guvernar, guvernarea asta de șapte ani pro-europeană la și adus țara Dar ce sta asta de Putin demisia după Beslan Iară la, la iar da, vă Putin. Întreb, după după, după Putin, Beslan O eu că de a dus a, a, adus asta. a cu Cuba ca, sau cu Costa Rica Să da uh... are Cuba domnul Arcadius. Noi un în Cuba în Rusia păi domnor Cade Nu știu. Păi vorbit... Ați -ați eu, la... eu vorbesc eu... despre Moldova eu vorbesc e copii... pe e de cum mai veți. Eu vorbesc despre copii în Kekul 21 care au fost otriviți cu mâncare drămoastră drămoastră de, de Cuba Și eu mă indignez și cum și dacă nu ați raduși de Cuba? Și, și are Cuba cu Moldovenia aici, cu copiii ăștia care au fost trăiti cu mâncarea asta, de burocratie ăștia, de ciunovnici ăștia care tot au știut? Și eu ce, nu sunt de acord cu dumneavoastră, că sunt ce care au ceva indignat. Dar noastră nu sunteți de acord, dumneavoastră arătați cu decizii pe Cuba și înspre... Eu, eu arăt cu decizii și eu am spus că trebuie împușcați, dar și de acolo tot trebuie împușcați pentru crime. Și gata. Dar n-am eu cu aceștia care să acolo, i-am cu viața. Păi lor. Minteți, de eu, eu trăiesc în Moldova. uitați de denșii. De cei care nu aveți treaba de Putin, de... Da, eu urmăresc, dar nu comentez. Da, v-am înțeles. eu în Moldova. Și-mi pare rău că la noi așa și răspunde nimeni nu duce o răspundere. Și până nimeni nu duce o răspundere, așa și și mai departe. Să sperăm că o să judece, domnul Iureși, Nu cred, nu așa... cred. În țara noastră eu nu cred. O pe, seară bună. A, da, o seară bună. Pentru că glumă e glumă, dar uh, pentru așa ceva cred că trebuie judecații foarte și foarte sever. Dar judecați în instanță nu la Aseara domnule, Gerasim, Vasele Guțu. Da, Unde v-ați prepătit. Noi nu vedem aici la edineț nici <coughs> televiziune, nici a, radio. Așa periodic niște probleme. Nimic, acum, dar acum, nici pe internet a, nu Acum un pic de deficit cu, avem cu electricitate, dar rezolvăm. Dar dați-mi voi să spun și eu vreau că cuvinte. E liber, da. dacă... Eu aș vrea despre... Dodon, acest individ, că nu știu dacă merită alt calificativ, dar nici nu găsesc altul, va fi validat, ori nu va fi validat de curtea condițională, dar el nu îndeplinește condiții, mai ales criterii de integritate. Dodon este hoț, iar un fost nu trebuie să ajungă președinte. Dovadă este și furtul de la Institutul de Economie, de la Academia de Știință, pe când era ministrul al Economiei, ridica salariu, Vă aduceți aminte, da? Dar, dar și-a mințit cetățenii în campania electorală. ucideri, ale tinerilor care au picat la bac. Asta numai cât știm noi. Numai pentru aceasta n-ar trebui validat. Eu înțeles dar, că... dar se vor găsi și mai multe. Păi, doamnă, am înțeles că a spus că vă, elimin... vă scoate bacul și cred că vom reveni la învățământul de patru clase. Da. Păi... Apropo de sirieni, ori nu din cauza Idolul lui Putin, sunt bombardate orașele siriene, unde sunt omorâți zeci de mii de oameni pașnici, iar milioane se refugiază în alte țări, inclusiv și aici, la noi, în Europa. Apoi, el mai spune că ne va scoate pe noi unioniștii în afara legii E dreptul meu, al nostru, să ne numim unioniști și nimeni nu ne -l poate anula. Este idealul nostru. Încă o dată repet, domnule Gersim, Dodon nu trebuie să ajungă președinte pentru binele întregii populații dintre Prut și La revedere! La revedere! Alo! La. bună seara! Alo, Alo bună seara! A, bună seara! Domnul Arcade, Vasile Florent. E două zile, mi e pot să sunt întâmplare, să ce a ceva cu, cu copiii la gândița dar asta e o crimă de, în, în maștab de, de, de țară. Asta e o, e o crimă, o crimă cu criminali. criminali criminal care opriu să distruge din răbeșină țaratul, Iau destul de rădășiri, din cochii viitorul țării, ei distrug de mintei, îi, îi, îi, îi, îi pun pe brânci. Domnul Arcadiu, tragedie, trei de tras cloptele. Trei de tras scămat lumea la un la, la, la, la, la, la la nimpăcășiune, tot se întâmplă, domnul Arcadiu. Tragedie, eu am rămas șoc, ea ca asară în cugeau lăcăni. Mă gândesc cum se poate, băi, cum se poate niște păgini. Niște Băgânii care suc sângele, suc sângele așești paradiți sub chel, sub chela omului care suc sânge din om. Păi ajuns să furi copiii, copiii viitorul țării este doar să le mănânc pe pânica. Pus pe viața la iștia, pe viață. Nu îi fură domnul, îi o trăvește. Da, da, fură banii, făcut furt, nu furt, îi furt, fura banii, o... Bane, frate. Aia bani, bani, așa... bani, bani, bani, bani tot sufuren asta. Da, ia te casa să dai mâncare cu găini, cu cu vie, cu. cu Vede, ași... asta e ceva. Domn Arcade, e o tragedie. Cei și, uitați-vă și sunt uitați pe domarcad. Luna dacă înțelege, e o tragedie. Uitați-vă în parlament. A urmărit, urmăresc un de la televizor, numai e de la cel mai bun om care e în Moldova, și mai binefăcător, cel mai, cel mai, și mai, Vlad Plăcatniuc. Domn Arcadi, atâta Pentru că dacă un tată Vlad Plăcatniuc la Curtea s-a cu la s-a tot la Binșo, și a tot atlet, s și tot atlet, s tot Și vreau ascultă iure, Iura, și, și în cel mai rău, ca, ca un barbat pe barbat. Și ei la până la urmă, nu făcea și el de crocodil Că doare țara, ce țara, cum e poți doar doare țara Moldova Când, când tu, cum, tu îl vrei, tu îl, îl strimezi, Putem, tine, Putin-i prezident, tine, putin fratele tău. și e bun, ori trage aer, mănânci și în țara asta și țara asta, Oare dacă nu-ți place Moldova, nu-ți place Moldoveni ăștia cum mai grem e, rău de ruș, grem rău de curăție, sui înțeles, la dâns, du acolo la dâns, du cu pu pu Putin, cu, cu da, rogoț, o, o seară bună. Este acest, acest caz, dacă el se va dovedi până la urmă în instanță cu otrăvirea copiilor, sau o tentativă de otrăvire copilului, cu hrănirea copiilor, cu produse alterate, cu vermi, cu, cu toate prostiile astea, eu cred că astea trebuie condamnați așa La Angredi de pușcărie Ceea ce am observat eu Că majoritatea sunt moldoveni Estimați ascultători Nici ruși, nici găgăuzi, nici chinezi Moldoveni N-ați văzut deci cifrele telefonici cum vorbeau Pa Nu mai vorbești nici un rus așa de urât Nici un găgăuz, nici un bulgar, nici un chinez Cum vorbesc de urât, de mărșăv și de la adresa copiilor moldoveni. Aia ăștia o... ne... ne organizează viitorul și la vot și la otrăvit. Bună seara! Domnule câte o secundă? Doar, doar o secundă. Dacă... No, câte o secundă? Pe scurt, Iuricu. dosare civilizate hoțul Dodon, de multe își de dădea demisia. Adică sunt alte țări civilizate numai pentru bănuieli de corupere, sau de hoții, dar Dodon cel mers, Dodon uh, Bine, cel minținos, am înțeles. vrea mai departe să mai fure și, și, și pe, pe dumneata inclusiv. O seară bună. Cu seară bună încă o dată. Hai să lăsa aceste uh, uh, repiști de domnului Iulie, pentru că deja cunoaștem poziția Domnului și Divide două lucruri. Situația de Moldova și critica pe în Rusia. Două lucruri care divide. Bună seara! Bună seara tuturor și bună seara dumneavoastră, domnul Arcar. Da, domnul tână. Eu trebuie să fiu cât se poate de laconic. Pe mine m-ar interesa să apropie alegerile în țara noastră românească. Eu și nu numai eu mai sunt de, -al de mine, am cetățenie. Eu aș face un apel la șeful palatului din Cotroceni, cumva să libereze consulat sau ambasada un certificat, măcar, că eu nu am finanță, să-mi fac buletin sau pașaport. pot vota și eu. Iată cam ce am vrut eu nu să spun. Nu puteți vota fără act. Păi, dar eu știu, dar ce-i de făcut dacă nu dispun de finanță? Și de asta și zic. Vă s-ar putea de un certificat cu o confirmare ceva, precum câți cetățean a țării românești pot vota. Și eu nu știu dacă am vorbit de așa ceva, mi-am adus aminte, aș vrea să știe persoanele cu dizabilități că Guvernul Român a alocat un lot de ajutor pentru toate categoriile social vulnerabile. Dar guvernanții noastre au interpretat altfel, numai invalidilor din copilărie. Și eu am depus o petiție la Guvernul Român, Guvernul Român a însărcinat Ministerul de externe aceea au bătut și nou că nu-i mai și de amobilul că nu știu din ce vine, nu -a pus pe listă, o a pe încă s-o găsit pe mine. Și am auzit că au venit niște reprezentanți din România, nu știu, nu m au contactat nimeni, și au venit și au verificat și din guvernarea asta neagră, cu toate că eu am informații, au găsit acolo niște colete, a câte 10 kg conserve diferite, la șefa Direcției Asistenței Sociale, dar la noi, totul e bine, Așa ar aș trebui să fie da. Bună seara bună Mulțumesc că m-ați ascultat Da, dar vede domnule. domnul tânu. Alo Da Bună seara Bună seara S-am zis la Soroca Da, domnul S-am zis Domnul Arcade Vărăzăr, domnul Iurie În orice caz El trebuie Dacă vinde el ceva la piață unde vinde el Acolo e de metal Din bumbac Ce mai este Dar aici sunt de Asta nu a fost de azi, de ieri În și nou au fost de mai mult timp. Și asta se spune în mass media, Iurelă să asculte. Acolo e spus clar. Ca să au fost de mult depisat până un domn Placotniuc, acum el... Îți face și rezervele pentru parlamentarele care vin. Da. Dacă nu de acord. Și încă o întrebare. Doamna notare de la Durlești, mai sunt oameni în Moldova care nu pot suna. Și mă tăunează. Sunt rupă... Am zis, volumul la radio, vă rog, să-l judecați imediat și chiar nu înțeleg cu a noastre, mă scuzați cum se numesc. Românii înțeleg, dar modelele chiar nu înțeleg. Da. Și vă, vă rog, anunțați o zi când sună oamenii care nu sună niciodată. Păi, totdeauna, era până acum lunea, deja de vinere trecută va fi vineri. După numărul meu, care-l dat la la, la dumneavoastră l-am dat, mi s-a sunat de la Durles, mă sunat de la alți oameni, s-a dat numărul, că nu-i nu știm numărul. Vă insufuiți, nu arată. Da. canalul 26 la noi în zoroc nu -i. Și mă scuzați, dacă întrejuți canalul uh, Jornal TV, am murit. Oricade în zemn, mold românii, moldoieni, încărc încet canal uh, Jornal TV, ne ridicăm la Revoluție. O seară bună. O seară bună. Aceste campanii la care vă referiți sunt de, de combat... De combateria sunt foarte bine, Scoateți sunte-o radio. În caz, încet canalul. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. bună seara. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Sumați cetățeni a Republicii Moldova, dați-mi voi să mă adresez la domnul Năstasă, nu Năstasă, Tănază. Domnul Tana, să te rog foarte mult că precis că ascult vocea Basarabiei. Precis că o ascult și când zici la interviuri. Primește o hotărâre corectă, că de asfăra noastră, toți copiii noștri sunt după hotare. Primește hotărirea să nu primească Curtea Europeană. Că nu e pozorât pentru banii care le se primește de la domnul Plahatniuc. Și domnul Plahatniuc, dacă ai mulți bani, Trebuie la 1 decembrie la teți sărașii Republicii Moldova. Să nu te că numai unde le vai sudă, unde și unde e la câte un sovietic care îți facă publicitate. Dă-le la teți, că de la teți furat, nu numai de la unul. E ta de la unul care îți place, dar dă-le la te să ne înțeagim teți. Teți suntem invaliți, pensionari, teți suntem oare fără românul, ori fără un cior. Nu cred în ea cu partidul ea că să-mi mai mult. Cât i trebuie la un om? Patru scânduri și un cui. Dar e ta și cred că îi pui țara în hârtop? Te rog foarte mult. Mă adresez la Iura. Iura, dragul meu. Poate o mama ta, ori poate ești frate în meu. Nu ne pozori țara. Adică, până la tâții la dânsa, nu ține și cu nații. Dacă noi zicem că suntem români, nu ne trimite în România, că noi ții, nu ți-am zis niciodată ții ce m-a dat în вокzal Dar dacă ne grămadim în piață, apăstâcam geretele tăi și nu mai viz nici în ele. Nu-ți bate joc de Republica Moldova și de noi păcătoși de aici care vă sferim, vă și vă ducem în scenarii, Unde nu te duci numai voi aveți locuri, numai voi aveți drepturi, moldovenii te trebuți și moderatorii să eu nu sunt moderator, dar eu v-aș apca de gât și nu v-aș mai da voie să mai vorbiți. Nocte bună, estimați cetățeni, și dumneavoastră, domnul a sănătate, că mare răbdare mai aveți. Dar vedea domnul Iuba. Alo. Următor la pe telefon, bună seară. Alo. Da. Alo, bună seara. Bună seara. Domnul Irasim, e da. da. Domnul Ierisim, iată, a trecut un timp, un pic de timp, și ar trebui să facem cova o analiză, Da. Ete noi tot vorbim de Dodon, dar vedeți cum vezi, Dodon doar nu există în casa noastră ca un tarakan. da? Iată, el cumva a venit, da? Și uitați-vă, noi, uite, noi am tot criticat și am criticat pe ăștia care, care am vrut ca ei să fie mai buni, da? Aia ca și domnul Gimpu și pe domnul Chertoacă. Dar vedeți cum, situația, ei au răsturnat situația și l-au pus tot pe -a lor și acum noi ne-am punit într-o altă situație și mai grea, deranjați pentru că asta deranjează asta încordează când l-au luat pe, pe, pe dadon cum el ca țăriocul, așa de din degete de lui strâmbe acolo că el aș duc l-a la Moscova să se hotărasc cu Putin ce pas să el cu Putin noi, noi doar noi doar sunt, avem 60 de ani noi cam știm mai bine decât el cu la 40 cam și pas se el cu Putin acolo da iată, el a musul dus chipurile și ne va plătit și al a, -a luat cu familia. -a zic că așa un fel de un tip care ne, tot, îi ține pe ăștia lui melomani ăștia lui la la la la la, la, la, la, la video, la, la, la, la clipuri, la videoclipuri și mai departe. Adică, fraților, să ne dăm seama. Iată, noi am bătut între noi ca să fii mai buni și ne o băgat unul și mai rău, unul și mai scârnave, așa ca da? Pentru că așa este. De deci, ce noi trebuie să ne oprim? Și să înțelegem că când noi încercăm să criticăm, noi trebuie să gândim pe altul în loc. În locul de-a nostru, tot altul, mai bun, dar tot de-a nostru. Nu de-a lor. Că Dodon nu e de-a nostru. nu de-a nostru. Eu am revăzut un pic, iată, videoclipurile astea de la, de la omul de afaceri Șor, la noi, da? când el sunt surat cu, cu, cu Sara, da? Fraților atită glamour eu n-am văzut în viață acolo pe cu, cu Colea Baskov acolo cu cu cu, asta, cu prietenul lui Dodon, care a fost și Lucinski acolo o mai fost, că a fost o mulțime acolo, da. Iată a fost la nunta lui lui Dadu, lui, lui șorpe acolo, da. Uitează, apoi e că când vezi, când vezi toate, toate, toate adunătura asta, pui noi noi nici, nici nu-ți trebuie cap că noi am putut să o câștigăm pe, pe, pe Maia Sandu la președinție. Noi, era clar pentru noi, pentru că noi trebuia, iată că am luptăm cu Dodon, noi nu trebuie, știți, tot așa ca un o ca Dodon, numai de pentru că, pentru că lucrurile sunt reale, înțelegeți? Așa cum îl aude pe ăsta, pe, pe la primărie, pe Cebană, ăsta, el e așa un tip de, de, de șizofrenic, uitați-vă la dânsul. Și că noi acum, cumva, pe chertoacă presăm, Deși eu vreau să vă zic că în pești, po da, pot fi paraziți, care nu afectează omul, da, așa e, sunt paraziți, da, păi, uh, ei nu sunt vii, au fost în pește când atunci când au fost prins și au înghețat și al departe. Nu e chiar așa de strașnic treaba asta, da, noi trebuie să-i ajutăm pe ai noștri, ca, ca pe fundalul lor să, să, să găsim alții mai buni, nu să cădem în total în groapă. Uitați, noi cu Dodon am căzut în deopștie într-un rahat că nu se mai vede capăt. Înțelegeți? Acum noi trebuie să luptăm pe câte fronturi. Cu toate, iată, dodonismul ăsta, cum să-l mai numim altfel? Pentru că noi avem, noi suntem aici de mii de ani, noi avem copii aici, noi nu suntem aici de aștia vremelnici, înțelegeți? Noi suntem aici de facto, nu așa cu, cu, nu știu, cu limbi aruncate, împrumutate și așa mai departe. Noi suntem aici, talpa astei, ăsta-i pământ. Noi nu știm no. în încolo, coace, da? No. Și copiii noștri, o secundă, și copiii noștri dacă ies în stradă și strigă unirii, păi ei strigă uniri ca copii pentru că irma lor e fierbinte. Dacă țara s-ar dezvolta, și Dodonul ăsta de 40 de ani dacă care își învață copiii la, la, acolo în liceu cel mai bun, ar înțelege că copiii vor dezvoltare. Și nu-i numai decât să lupți împotriva lor ca cu inamici. ei vor dezvoltare. Dacă la dânșii, s -ar, ar fi fost Dodon, dacă ar da 100.000 de locuri de muncă și-ar scoate armata a 14 de aici, de sub colbasnă, unii, unii, un stăia ca gardi, gardistul ăsta, Iure, dacă ar vorbi că noi avem acolo 20.000 de toni de trotil, cum trăiești el ca cu 20.000 de tone de trotil la 50 de km distanță de aici? Noi, cum, pe voi vă încordează fraților moldoveni care ați votat cu Dodon pe la nord, pe acolo și pe la sud. Da. Vă încordează pe voi asta sau nu? Mulțumim. Hai să ne gândim la lucruri, da? La țara noastră, să fieți. O sără bună. <fix> uh, Domnul situația e foarte și foarte clară. Partidul Democrat a făcut totul în turul 2 să învingă Dodon E clar, au spus-o și dus și Lupu, s-au enervat cei de pe loc, din partid și au votat pentru Dodon. Și știm foarte bine că au niște indicații pe, la primării. Uh, au început, au, au dat vina pe Maia Sandu că nu trebuie să-i super pește de la Partidul Democrat. Deci și l-au ales pe Dodon pentru că pe fondalul lui Dodon, ei vor apărea ca niște îngeraj deja. Nici miliardul nu o să ne pară Așa mare problemă O să ne sfătim așa e, Doar cu Dodon Că el o să ne irite cu niște declarații Anti-românești, anti-europeni Anti-statali Chestii de astea, tot așa Și ăștia de aici o, o să fie îngerii Și cei mai mari integraționiști Europeni e, Numai că la dânșii Sărmanii nu știe stângă ce face dreaptă primul ministru Filip se duce la Bruxelles și vine de acolo și declară că gata, relațiile noastre s-au restabilit doamne ferește, când știm că relații sunt foarte proaste cu Bruxelles se duce la Bruxelles să spune că nu vă temeți că am vizdodon că noi suntem aici o majoritate parlamentară pro-europeană Acum a declarației în Ajun, Marian Lupu care e șeful de al lui domnul Filip, spune că anunță acele sloganuri. Ale lui Dodon, ca și aparținând Partidului Democrat. Neutralitate, nu știu ce, acolo și mai departe. Și mai departe. Adică, pazienii din Europa tot se uită că așa, ei tot au că carte, că mai mult poate dicta în nord. Cam și vor ăștia, că ei nu vor nimic aici nu-și asumă nici un risc de securitate, nici nu contribui la securitatea colectivă. Stau niște ca niște paraziți care vin la noi și se pot în inimile să mai dăm bani să mai existe sau să mai subziste sau să îi mai furi. Unii european îți pregătește pentru anomalii gen Republica Moldova și acum Parlamentul European examinează deci, un document care ar permite Aplicarea unui mecanism de suspendare a regimului liberalizat de vize. Și cred că va fi pus în vigoare acest mecanism, odată cu acordarea regimului liberalizat de vize pentru, pentru Ucraina și Georgia. Stația e clară, nu mai interesează pe nimeni la Bruxelles, Republica Moldova. Aici e mocirla și punctul. Și gata, cam pe aici terminat toată treaba găfâim, grăim, există, atât cât se dorește coordonatorul. Nu dorește coordonatorul să-l închis capacul. Dar ca să fie o așa de nu chiar bantustand, dar să înseamnă Europa, mai fâsă-i un ziar, o televiziune și mai departe. Bună seara! Să vă inimă. Pentru a iurică, E drept că o pâi costat pe vremurile cele fericite, cum zice ei, bunăstări, costa 16 copeci. Dar el mai ține minte că o zămâncă în colhoz costa 20 de copeci. Și vorba cântecului. Dai cu sapă, dai cu sapă de cuzori. Da. Și om, dar ceva mai mult era pentru. Da pentru tutun, lucruri la tutun și lucrând la tutun și copiii și părinții s-au stricat au fost căliciți vreo trei generații pentru că acela care lucra copii lui și copiii copiilor de acum mergea. Așa că una la mână, două la mână, la naștere eu n-am acum statistica dar prin 98 au trecut prin mâna mea niște cifre, că la naștere aproape 90% de copii erau traumați la naștere. Nu mai zicem de acum de, uh, era infectat cu stafilococ, cum băcim erau toate spitaluri și toate uh, cum le ziceți, toate uh, oh, doamne. maternitățile. Maternitățile toate, da. Și uh, încă apropo, pe timpurile urss dacă ține lumea minte, era un banc, exista un... Uh, animal cel mai lung din lume. Țineți minte care era? Nu. Era porcul, picioarele și capul Moldova, restul în magazinele la Moscova. Și să vezi că nici nu a încăput săracul în carte Guinness animalul și -ala. Da. Am. Două la mână, trei la mână. La seminariile de comunism științific, pe timpurile cele fericite, se discuta problema cât reprezenta salariul unui muncitor din timpul lucrat, timp de o zi, la firmele astea producătoare de automobili în capitalism, la Renault două ore, la Mitsubishi, nu mai țin minte, mă cu o ună jumătate, e, erau toate. Mă împinge pe mine pacatul să nu tac? Student prost, de la prostori student. m-am împins păcatul, să-l întreb pe domnul profesor. De la, din simpla curiozitate, de la noi, în Uniunea Sovietică, cât, uh, cât prezenta, cât constituia. Și nu mi-au mai răspuns atunci, dar ce am pățit eu știu unde m-am mai tărâit, nici nu vă mai spun. Dar răspunsul la întrebarea asta, am primit-o peste vreo 25 de ani, lucrând la serviciul anti într între un birou, cine credeți? Domnul profesor de comunism științefic, ca, ca, ca, ca să ne propună nou cu 5 lei bucata, niște sunt joc. Am procurat vreo 5 ca să-i dau să omului și îl iar mă ispitește să-l întreb cât totuși constituia un RSS timpul lucrat pentru salariu și cât se ducea pentru um, înarmare, pentru acumulare, pentru nu știu mai ce, o, pentru aceea Rusie, pentru întreținere Și să vedeți ce mi-a spus... Bursă, și, și să-mi mai răspundă încă la o întrebare. De ce? Cum am, cum am reușit noi să supraviețuim cu bursa de 14 rubli uh, studenții și să mai absolvim și universitatea și să nu ne tâmpim definitiv studiind comunism, teism, mai... istoria partidului, ce -am mai apucat noi. Da. Că dacă eram la universitate, făceam mai mult asta decât specialitatea. Că cei de la Băz, de la institut, făceau, aveau mai multe anul, cinci, mai multe ori de limbă străină decât noi aici, că noi trebuie să facem mai multe. Da, doamnă. Mă da, da. mulțumim. Mă da, da. seară bună. Luăm pe telefonic. Alo, bună seara. Bună. Cine? Uh, Maxim de la Drogea. Da. Domnul Gerasim, știți că noi una zic, noi care picare seară discutăm despre, adică Dodon, una alta. Dodon, pur și simplu, el e un, adică, cum un politician impotent și ca din de minte, eu îi spun. În primul și în primul rând, una zic la mână. Unde e demnitatea noastră națională, care din 89? Și a, pentru cei care n-au carte, și de, de, cum, adică, prin și metodei dispus. Cum să ne refașim înapoi demnitatea care, care, care am, am avut-o? Eu sunt eu de demnitate cu universitate de, terminat. Și vreau zic să, să văd, că o, o parte din lume spune că sunt una, mai, mai bine așteptăm cu nerăbdare ca curtea constituțională să adică să, cum să, să nu le validieze astea și una, zic, că mai, mai, mai bine să fie din nou alegeri decât chinuială tinuială iară. Înțelegeți, care e chestia? Amus vine ca 1 de, de, decembrie, vine să se apropie acum anul 2018. Oare noi o, o, noi o dat și odată nu vom reîntrege în România Mare? Ce părere aveți? Păi, depinde de noi dar când o dată una zic când o dată măcar să ne punem întrebarea nu e una, eu aștept că o cu nerăbdare chestia asta adică vama, vama de la Prut se dispară, vama moldovnească România nu a avut nici, niciodată vama la Prut, eu, eu sunt pentru integrarea cursului european și unirea cu țara mamă iată cum, și eu sunt pentru NATO, eu pentru aceste trei lucruri sunt primul da, da, o seară bună. Următorul apel telefonic, tema liberă la farma vocea basrabii, 804-424, 804-422. Bună seara! Alo, bună seara! Valerie Usadu. Da. <coughs> Ce vorbi domnul Bărlodeanu, sunt de acord. Eu același lucru am spus câteva luni în urmă, până la aceste alegeri prezidențiale. Și în prezent tot consider că cele critici, nu spun că liberalii nu greșesc. Nu spun că Gimpu nu face gafi, nu greșește, dar acele critici au fost organizate ca să fie înălțat Dodon. Și regret că eu personal am vorbit aici, dar nu, nu, tot, cont mult, sunt supărat și ată, chiar Dodonul câștiga de, cred eu că aceste critici l-au înălțat. Altceva vreau să spun, că Dodon a plecat la Moscova. Spune că într-o călătorie particulară nu sunt de acord. El e o minciună mare, Dodon. El a plecat la consultări acolo, dacă nu cu Putin, cu oamenii lui Putin, au să vin al de asta în modeleze, a, fac -i. și să vedeți și declarații o să fac când o să în coace. El a pus, are un scop. Sunt schimbi vectorul european și toate activitățile lui aferente sunt uh, reișind din uh, schimbarea acestui vector. Altceva, uh, faptul că el uh, spune că românii sunt frați, că nu va, uh, va rămânea acordul de asociare neatins, toate sunt toate sunt niște povești. Și ultima ce vreau să spun... Uh, sunt de acord cu dumneavoastră, domn Gerasim, și nu sunt de acord cu domnul care spune că să nu mergem la biserică, că ia ca mitropolitul ceva a spus. Noi cred că nu trebuie să ne jucăm cu aceste lucruri. Biserica trebuiește, biserica ortodoxă și orice biserică din Ucraina, din Rusia sau România sau de altă parte, știți și Evanghelie. În biserica noastră ortodoxă există mântuire și aș spune că așa cum este forța de gravitație, cum are pământul și ține pământul rotund, așa biserica ne ține pe noi. Și trebuie să mergem, și, dar faptul că se implică biserica rusă în politică, eu... Trebuie să vedem, dar cu chipzuință, cu înțelepciune și pașnic să vedem și până la urmă cred că ar trebui să ajungă să fie o biserică și biserica neamului. Și nu, vedem că biserica rusă până la urmă nu ține cont nici de patriarchul de la Constantinopol. Vedeți că nu s-au prezentat nici la sinod, nu sunt de acord nici cu dânșii, pe noi ne atacă. Așa că noi să ne facem. E important că există mântuire, mântuire de păcat, și tot se face îi se de folos și îi se frumos. Noi bine. Da, la vedere. Există un fel de gelozie a Bisericii Rusie, pentru că treptat, treptat Biserica Ortodoxă Română devine una de, dintre cele mai atractive și cele mai, mai convingătoare. Deci un fel de rează a Ortodoxiei Europene cât privește domnul Dodon și politica sa externă. Eu m-am ascultat declarația lui referitor la frații români pe care îi iubește, la care, la care spune să stai ei acasă și noi să stăm acasă. Dar nu l-am auzit pe domnul Dodon să spună frații ruși, eu vă iubesc dar hai să, să trăim noi la noi acasă și voi la voi acasă. Luați-vă armata, luați-vă KGB-ul și toți impostorii pe care i a spus în Transnistria și luați-vă acasă și hai să ca frații. Sau spune României, am mă imaginați-vă că noi deschidem acolo niște, organizăm niște activități, niște acțiuni în Moldova din dreapta Prutului, ca să unim și să facem Moldova întreagă. Dacă, doamne, vă spune lui Putin, Putin, vova, tu dacă nu înceteți separatismul la noi, apoi noi ne ducem în voloc dar și începem a face separatism. Deci să spună aceleași lucruri și pe dimensiune și pe alte dimensiune. Dar așa este, în cazul dat, Dodon este un antistatalist, deci împotriva statului Republica Moldova, pentru că și este agentul Federației Rusă. Adică nu e neapărat agent secret sub acoperire de președinte a Republica Moldova și mai departe. Pur și simplu este, lucrează în folosul altui stat. Pentru că așa trebuie să spui Frații români, noi vă iubim, dar stați voi în casă voastră Noi în casă noastră Fraților, ruși, noi vă iubim, dar voi stați în casă voastră Noi în casă noastră, luați vă armată de aici Cât mai repede Nu spune treaba asta Asta este problema lui De aici Curtea constituțională a să pornească Bună seara Alo, Alo. Bună, seara. Bună seara Cine Câțiva ani în urmă eu am citit un articol despre un funcționar din Guvernul Moldovei care a fost trimis în răuanele de sud a Moldovei să vadă care e situația. Asta era în anul 1946 sau 1947. Funcționarul, desigur plecat cu mașina Guvernului, mergea prin și nu vedea pe nimeni. Parcă era satul pustiu, nu exista niciun om. El se oprea, intra în grez, intra în case, și în fiecare casă aproape, din câte el acolo tot blaba în una, albă, în alta, vedea oameni morți. Tatăl și mama morți, copiii morți, bunică sau bunelul morți, <coughs> Mureau, nu numai la sudul Moldovei, mureau în toată Moldova. Aceeași situație era. era și în satul meu natal, unde peste drum au murit părinții. Doi copii mici, rămași, răcâneau în gură mare, vrem mâncare. Răcâneau toată ziua, până de acum nu mai puteau să răcânească. Și când te gândești la lucrurile acestea, te apucă groază. Te pucă groază și e, informațiile pe care noi le avem și le putem auzi și acum de la părinții noștri despre deportări. Când vine noaptea la 1, la două noapte, la mijlocul nopții, după mijlocul nopții, cu puștile îi scoteau pe oameni acasă, până așteptate, rămâneau acasă toată averea agonisită de o viață, rămânea vreau animalele, vaca, câinele, mâța și lumea era dusă cine știe unde și în ce condiții. Cine era vinovat de toate acestea? Nu era nimeni? Cum nu era nimeni dacă se luau ultima bucățică de pâine, dacă se luau ultimul kilogram de grâu? Uniunea Sovietică vindea grâu peste granița americanilor și americanele dădeau uh, aur. Desigur că era, era vinovată guvernarea de la Moscova. Și noi, acum, când cineva se mai revoltă de ceea ce a fost, și când eu am obiceiul de a mă pune în locul oamenilor și care au suferit de foame, și care au suferit din cauza deporterilor, și noi, dacă am avut obiceiul acesta toți, ne-am uitat cu totul altfel la toate lucrurile acestea care s-au întâmplat cu noi. Și nu ne-am revoltat că îi criticăm pe ceala, că îl criticăm pe istalalt, cum o face Iura. iar din nou pe ei criticat, iar din nou pe cei e criticat. Trebuie de criticat. Și într-adevăr, ceea ce spune Iura de fiecare dată te, te face să se facă și rușine și și greață la urma ormei, fiindcă el cu ceea ce ne spune, cu ceea ce vorbește, ne face de râs tot poporul și chiar țara întreagă. Aș vrea să-i spun și din numele meu, să mai înceteze leacă să mai gândească, mai pilarc să vadă ceea ce a fost, ceea ce este, că dacă e rău azi la noi, toate rălele vin de acolo, de de mult. de la Cârmâierea Uniunii Sovietice. Vă mulțumesc pentru atenție și la revedere. Da, la revedere. A fost ultimul apel telefonic și mi-a sugerat o idee așa de, de final, doamnă Ciobanu. Sigur că nu trebuie să uităm. Este o vorbă, deci vă iertăm, dar nu vom uita. Noi nu trebuie să uităm și a venit timpul că nu mai trebuie, nu trebuie deci nici să iertăm. Să fim ca polonezii. Pentru că În alte condiții Vom fi impuls să repetăm istoria La revedere! Forum Radio Cu jurnalistul Arcadie Gerasim Forum, forum, forum Radio Cu jurnalistul Arcadie Gerasim